Uno de los sumandos en Erreteguía es el equipo de croniqueras. Hoy... También. ¡Sí, sí, sí, sí! Ahí está, ahí está, Isa. Esa crónica que nos hace llegar desde Hamburgo y que tiene carácter, orientación internacionalista. Nos trae un poco informaciones que, que bueno, de, de pueblos, o en el caso de los kurdos la inmigración o otros aspectos que ocurren un poco más allá de dónde vivimos y que nos resultan atractivos por la posibilidad de comparar muchas cosas de nuestro análisis local propio con estas otras cosas que pasan. Bien, pipi, pipi, pi, pi. Isa, estás ahí, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Bien. Ven, ven, ven, no vengo. Pues hoy empezaremos eh, desde allí, pero tenemos también noticias de que te vamos a ver dentro de poco por aquí, en, en el pueblo. Si quieres, eh, yo te dejo ya la, ahí la, la palabra y algo nos tienes que contar de esto que vas a hacer por aquí, ¿eh, Isa? Sí, va, nos que, nos que, nos Ba bai, e, zanduzun bezala, hasiko gea atzeko Dai. partetik, eta atzeko partea da e, atzeko esan eiret gaurko egunetik hasiko gea eta gero anuntza, baina bai, e, laester, hau da horrengo, horrengo uh, astean, horrengo astezkenean, e, gaur sortzi bai, horrengo izango naiz, um, itzaldi bat herrien astean, e, antolapen horren barruan izango naiz, eta... Nere gaia, izango da, eh, ongi etorriaren kultura edo hori zer den nori ematen diogu ongi etorria, seinek ematen dun eta seini ematen zaion ongi etorria, bueno, eta alemaniatik etorrita eta, bakizute alemaniatiko esperientziaz eta hitz egingo detela, eta, bera, aintz, bueno, hemen bizina izelako, alemanian bizina izelako, eta, bueno, hemen errefusiatuen... Eh, Gaia refusiatuen arazoa, refusiatuen eh, ongi etorria badan, edo ez, horretaz itseingo dugun. Eta bueno, orokorrean ere, ba, nere lan arloaz itseingo detzertan, hau da interkulturaledade izeneko arloaz harituko geha. Izaldi arretan, eta egun horietan, eh, emango ditudan eh, bi, bi mintegi, edo bi kastaro, edo, Ba, arlo ezberdinetan, lanean ari direnen edo taldeekin ari direnen zat, eta bueno, batzutan e, gai erresa izan daiteke, baina askotan bildurrak eta topaketarako ba, dakit, bai, bildurrak izaten gehienetan eta ba, nola egin ba, beste lurraldetako, beste kultura, edo deitzen dugun horretatikan, datorren jendearekin, E, ja, elkartzeko, ospatzeko, lan egiteko, ba, bueno, zer bizkutzatzen den, horren atzean, zailadan, ez da zaila ez da baida ondia da, bentsatamen Alemanian, e, interesa ere, paraukat jakiteko, zuenean, nolako eztabaida da baida dagoen, e, errefusiatuen gaia ez da berria, baina errefusiatuen gaia, ba, ba, ba, bero bero dago, une honetan, eta eh komunikabidean jarraitzen duten dut bezala Alemanian ba gait politiko nagusia da momentu honetan, bai eta Europako batasuna do, edo deitzen den horretan. Beraz horreta sarituko na hizurrengo astean eta hori da momentu honetan ba nere lana, nire gaia eta nere eguneko ordu pila betetzen duen gaia ba hondezela Arlo horretan lan egiten bairetelako, e, osasun arloan e, lan egiten dut, e, hamburgora iristen ari dian, milaka, milaka, milaka, errepuziatuei, e, ba, besa ematen jaiatzen gehan, ba, medikuna edo eritetxera, edo, e, ba, antzeko egoerak direnean, ba, mabustizkuntzatan lan egiten dugu gure proiektuan, eta, bueno, hauden ataz, e, itzein godet, bertan nagoenean, eta, bueno, gaur, gaur, ba, pizkat, sarrera. Eh, eta, bai, oi, eta bakarrik eh, hamburgon gertatzen ari dena, eh, beti uzten nauzue epe luze batean itzegin ezin ean, mentza, zuekin itzegin ezin ean, edo guine datikan mentzat, eta, bai, gauza gai asko izan dira asken hambulada ontzan hemen, Erefuxatuak gehi berpisten aridien, er arrazakeriak e, beti hor ordetanun bait egoten direnak baina berriz berpisten ari direnak, bai baita ere ba, laguntza mugimendu handia edo identifikazioa handia, ba, welcome refugees edo refusatu on getorrri ematearekin, ba, gizarte Alemaniaako gizartean bai, hoi izan da, azken hilabeta hauetan. Udaticona ba Navarmendu dena. Gure aldetik hemen izan dugu izan genuen askapenakoeekin itzaldia, baltza bendelin hemen izan izanduzan urrian eta ba beraien kontra edo ematen ari den epaiketaz hitzein ali izan genuen. Mm. E, Berlinen ere internazionalismoen inguruko e, topaketak izan ziren eta bertan e, bertatik ere ba zenbait grabazio bialdi eske <laughs> zuen. Eta, ba, bertan ere Marina Ledaako Gordillo, ah, bueno, bai. Alkatea, eta bertan zan, bai eta, bueno, Brasiletik eta a, Kolombiatik eta zenbait ordezkari, oso topaketa eta interesgarriak, internacionalismo bat eusene gaztelera hitz egiten du, duten herrialdetatik, eta horriak bai, bertan ere askapenako... Bai, bai, iza, hemen, hemen daukagu audioak. Ai, bai, bai, bai, bai. A ber, uhum, et, bai. Bueno, Zatuko, a, ez, ba entzuteko horain ez, baina gero, gero bai. Ba, hor daukazute materiala, bai. kolombiatik ere izan zen hemen, kolombiatik kolombiara, bueno, e, e, ikatzaren inguruan, e, bueno, hemen Alemanian konsumitzen den, Alemanian energia sortzeko erabiltzen den ikatzan, undik datorren, eta kolombiatik askotan eta bertan, E, ikatzaren esplotazioa suposatzen duen e, indigena komunidadetarako... Mm. Bueno, zerren daluzea da, ikusten zuten bezala, e, e, zuek orain martxan hor e, e, irratian, eta bueno, ba, pila, gai pila ditugu, eta, espero dut hitz egiteko aukera izangoet, dela. Urrengo astean bertatik, eta bestela ere, astero astero emendikan. Ez gara ikasko, Iza. Bale, ba. Bueno. noski, haurten ere izango dugu gaina barmena eh, kurdistanekoa. Noski, noski, noski, eh, goera oso bortitza izan da berriz ere kurdistanen eh, ara, arako eh, taldeak edo delegazioak antolatzen ari zidan eh, udarako, udan bukararako, ezin izan zuten jun, ba ehuera edo e, bortiztu zelako bertan e, baina badakit eta orain e, aste honetan zuzen ere berriz joko dela Alemaniatik jende aruntza beraz hurrengoan e, gaia fresko freskoa izango dugu hortan ere ari gea lanean e, rosa ban e, edo liburua gazteleratzen beraz ez bakarrik entzunda Laisfer ere e, idatziz ere izango zute Eh, ...Rosaba... ...eta Kurdistan en inguruko... ...informazio gellago... ...eta honekin bai... ...gaurkoa... ...amaituko hud... ...huburrengo darte... ...huburrengo darte... ...hayo ...y aprovechando este reinicio... ...en la crónica de Isa... ...os voy a dejar... ...con un audio... ...grabado por ella... ...en esta charla... A ...la que se ha referido... ...del Movimiento Sin Tierra... ...de Brasil... ...os dejo con él... Eh, ...el Movimiento Sin Tierra... ...de Brasil nos anos 80 quando o brasil todavia um período de ditadura militar e nós outros temos como se deve saber era um país aí com já ultrapassamos a dos 100 milhões de pessoas e na extensão territorial gigantesca, se embargo, é o país que tem a mais grande concentração de terra do mundo. O sea, por um lado, grandes donos de terra e por outro, você inteiro para trabalhar. Por isso a razão de existência da LMPT. Eh, nós outros aí aí Brasil, eh, entendemos como bandeira de luta da LMPT, primeiro, a luta por la terra, segundo, la luta por la reforma agrária e terceiro, La lucha por la transformación social O si quisiera hablar La lucha por el socialismo Entonces, Estas son nuestras tres banderas de lucha uh, Tambien nosotros Voy a presentar Para ustedes, esta es nuestra bandera Es un símbolo De nuestra organización Que significa el color Rojo, la sangre dos trabalhadores. Essa parte negra aqui são os luces que caíram na luta por la tierra e o Brasil. O mapa do Brasil em verde significa que Brasil pode se transformar em um grande produtor de alimentos para a humanidade. E nos trabalhador e la tra trabalhadora com machete significa nuestra instrumento de lucha, não? e perssim que em machete stali del mapa do de Brasil para decidir que nossa luta é internacional apontando eh já começando a falar sobre nossa experiência do internacionalismo remesete nasceu nesse período que nós disse e desde ali início tivemos ajuda, la, la solidariedade de vários outros poemas de outras organizações. Vou citar aqui, por exemplo, de Cuba, não? De Nicarágua, de El Salvador, de Peru, o seja. Toda a parte da produção, da formação, da organização, nós outros não a criamos. Nós outros tivemos possibilidade de aprender com essas experiências de outros lutadores e outras lutadoras em outras partes del mundo. Portanto, somos muito grato por eh la ajuda que tivemos de outros poetas para que a Universidade Poera nascer e seguir caminhando como está até hoje. quando ah, falamos de internacionalismo, eh, podemos dividir o termo internacionalismo em em três partes também. A primeira fase podemos dizer que esse momento de que fuimos buscar conhecimento, experiência em outros pueblos, não? Eh, na segunda fase foi a fase de um pouco mais de ampliação. Nós vimos que depois da queda de Uru, eh, toda esta parte de las relaciones internacionales Da solidariedade que tínhamos entre os movimentos, principalmente América Latina, na América, eh, viveu um momento de crise, porque essas relações eram feitas por partidos ou organizações vinculadas ao Partido Comunista. Então, seco lá a queda muro, houve uma crise e esta crise se transferiu para a CIA. Entonces tuvimos que empezar un proceso de reconstrucción de articulación internacional con otras organizaciones, con la otra forma de hacerla, no más a partir de una línea del Partido Comunista. Entonces, esta fue una otra fase de organización que el CC se involucró en este entonces. Les digo que quizás un momento simbólico Eta 1992 Donde pudimos construir una articulación que la nombramos como Campaña eh, Continental de resistencia indígena negra y popular porque en ese entonces eh, la América Latina estaba tomada por los gobiernos neoliberales y había una clara intención de los gobiernos de, de, de Portugal e de Espanha de em 1992 aliada com os governos neoliberalis da América realizar la los 500 años de descubrimiento de la América